Инволюционна и еволюционна музика Няколко брати и сестри музиканти посетиха учителя, стана въпрос за източната и западната музика. Бях казал, че мелодията е песен на човешката душа, а хармонията е отговор на Бога. Това се отнася за отношението между човека и Божествения свят.